Друга книга Хронік, розділ 27. Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так як чинив Узія, його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму Дому Господнього, набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг, то й Амонії дали йому цього року сто талантів срібла, десять тисяч корців пшениці і десять тисяч корців ячменю. Стільки ж дали йому Амонії на другий і на третій рік. От так Йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом, своїм Богом. Решта дій Йотама всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив Йотан разом зі своїми батьками, і поховали його в Давидгороді. Замість нього став царем його син Ахаз.